а навіть лауреати Нобелівської премії чи інших авторитетних у всьому світі нагород. Тому навчальним процесом там не передбачається ніяких трудових семестрів. Студенти там таки справді вчаться. Ще одна особливість у нашій освіті. Маємо в Україні майже 800 університетів, а у Франції, здається, їх у межах 60. То виходить, будь цим то ми хто знав скільки разів освіченіші за Францію? Аж ніяк. До нашої освіти є десятки запитань. Виносимо задушки, корупцію і хабарництво, котрі процвітають у ній. Це тотальне зло всієї України. У нас кожний авантюрист може взяти в оренду, наприклад, приміщення дитсадка і, підмазавши, де належить це зробити, зареєструвати приватний університет. Навчання, звичайно ж, на платній основі. Туди відразу побіжать усі, хто не подужав уступити в нормальні виші. Власник університету набере з нормального навчального закладу напівставки професорів і доцентів. І вже є і програми, і кафедри, і всі компоненти вишу. Звідти нікого, навіть якщо хтось знає не всі букви, не відраховують. Бо це ж втрата грошей. І вже випускають ці псевдоуніверситети студентів із дипломами. Скажімо, юристів, менеджерів, маркетологів, кінорежисерів, політологів і ще хто зна кого. Мені здається, юристів і менеджерів ми вже напродукували на всю Європу. Але доброго спеціаліста поміж них не знайдете. Здебільшого все це не довчки, як і ті, хто їх навчав. І таких спеціалістів не можна допускати до практичної діяльності на гарматний постріл. Ми ще не скоро виберемося з цієї ями, переживаючи руйнівні для держави процеси олігархізації, деіндустріалізації, деінтелектуалізації і варваризації. Не може бути в нас якісного прориву в чомусь одному, бо все з усім пов'язано. Хочеться вірити, що точку неповернення ще не пройдено, ще є шанс, але він стає дедалі примарнішим. Та повертаюся до студентів, не на ланах сільського господарства і поза ними, а в радгостному гуртожитку, куди нас поселили. Перше, що впало в око – дика антисанітарія. Сморід туалетів відчутно навіть за кілька метрів от гуртожитку. Продавлені, як гамаки, сітки ліжок, брудні простирадла, заплямлені стіни. Про гарячу воду навіть і не мріймо. Скажімо, мені після мого напівспартанського сільського побуту ще якось можна все це витримати, хоч і доводиться від обурення його гиди зціпити зуби. А ось нашим міським дівчатам Наталі Бажан, Наталі Чапурній, Ларисі Большак, Тані Бобченко, іншим дітям асфальту та побутових розкошей усього цього не витримати. Вони в розпачі. До таких дисциплін вони явно не готові. Раптом не просто заосеніло, а почалися нічні приморозки. Холоднеча в гуртожитку зробила своє, кілька душ уже затемпературили. Всі чхали й кашляли, але щоденно виходили на роботу. Наче комсомольці з фільму Миколи Мащенка про Павку Корчагіна на будівниці Боярської вузькоколіки. Така розкішна клюква соцреалізму. А потім настав день, коли ніхто не вийшов на роботу. Всі отруїлися чи тією бурдою, котру нам видавали за борщ, чи не свіжим м'ясом, чого й треба було чекати в тих умовах, у яких нас утримували. Мов би, ми були військовополоненими. Приїхав директор Радгоспу. Він не був ані трохи збентежений. Мовляв, діло житейське. Ще й не таке тут буває».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 Він пробував огризатись, але його голос потонув у нашому хорі. Я пішов до контори колгоспу, де був телефон і зателефонував у деканат. Сказав, що ми всі вирішили працювати в радгоспі, відмовляємося і повертаємось в університет, і поклав слухавку. За пару днів, трохи очухавшись від отруєння, ми сумні зеленолиці поверталися радгоспівськими вантажівками до Києва. В університеті спершу спробували зробити з цього надзвичайну подію. Це ж треба? Студенти застрайкували і вдалися до саботажу. Не бувала історія. Але потім усе якось пригасло. Очевидно, університетське начальство вирішило не роздувати цю історію, бо ще невідомо, що з неї могло вийти. Адже всі ми були сконсолідовані. Коли я згадую університет, то неодмінно випливають із пам'яті так звані трудові семестри. І я й досі переконаний, тільки у хворих головах могла народитися ідея трудотерапії студентів. А ми сміялися з китайських хунвейбінів і трудових комун, хоча треба було сміятися з наших ідіотизмів. Що правда, це дорого коштувало б. Те, що поза романом і літературою. У районі нам з Олексою Логвененком пощастило. Хоч редактором там був малописьменний і безцеремонний чоловік, який підозріло, а то й різко осудливо коментував наше захоплення новинками здебільшого зарубіжної літератури, у шполі була велика книгарня, очі розбігалися, коли потрапляв туди. Ми з Олексою змагалися, хто більше книжок купить і прочитає, свідомо готували себе до письменницької праці». Це, власне, була наша наївна дитяча прелюдія до роману з літературою. Окрім обов'язкових інформацій та кореспонденцій, ми стругали вірші, етюди і навіть пробували конструювати сюжети майбутніх романів, котрі вірили, колись напишемо і потрясемо ними світ. Якось редактор побачив у мене на столі двотомник Гемінгвея. Він тоді тільки з'явився і став суворо вичитувати. Це, мовляв, література ідейно нам ворожа, порнографічна, розтлінна. Я не сміло заперечив йому. Нічого такого в цих творах не знайшов. Що ти знаєш? Що ти бачив? Визвірився на мене редактор. До речі, цікавий збіг. Його прізвище було Козел. Він, здається, і сам був не в захопленні від нього, бо свої газетні творіння підписував псевдонімом Супійченко. «Не знаю, що козел тоді, мені ще сказав би, які ще свої резони висипав би на мою горопашну голову, але в цю мить нагодився заступник редактора Григорій Іванович Куліш, найсвітліша людина нашої юності. Цей великий іронік ніколи ні на кого не підвищував голосу, але міг наповал звалити людину однією фразою». Він спокійно повідомив Козлу, що двотомник Гемінгвея закупив увесь райком партії, і всі там у великому захваті відтворив прогресивного американського письменника Друга Радянського Союзу. Козел от цих слів зів'яв. Райком звучало для нього як слово «святе». Коли він його вимовляв, то кожна літера в цьому слові була велика, як абревіатура. Він щось промимрив, буцімто бібліотекарі його дезінформували, і вони від нього матимуть часу. А ще сказав, що й сам прочитає Гемінгвея. Ось закінчиться в районі жнива, і він візьметься за нього. Але уявити цього ми не могли, бо й взагалі не уявляли собі козла з книжкою в руках. Із гранчаком смердючої буряківки, квашеним огірком чи помідором, так... Це було в нього щось на зразок сакраментального ритуалу чи коронного творчого жанру. Особа ж Григорія Куліша потребує докладнішої розповіді. Родом він із недалекого від шполи у бік Звенигородки села Лозуватка. Вчителем у нього в школі був Степан Бендюженко, що війшов у літературу під псевдонімом Степан Бен. Малий Куліш віршував, а вчитель давав йому уроки поезії. Надрукував кілька його віршів у періодиці, а потім учителя не стало. Його спершу заарештували, а згодом розстріляли. Григорій Іванович зберіг кілька його рукописів і показував нам з Олексою. Куліш закінчив учительський інститут... Віршувати не переставав, листувався з Максимом Рильським і Михайлом Стельмахом, які співчутливо поставилися до початківця, щось опублікували в газетах, і тут війна. Куліш мобілізований у перші ж її дні, оскільки мав вищу освіту, став офіцером. А випало йому служити з майбутнім російським письменником Юрієм Бондарєвим, який не приховував своїх літературних амбіцій. Після війни він писатиме книги. Так воно й вийшло. Здавалося б, випадкова подробиця, бо з ким тільки нас не зводить життя.